а поза як я не мав ні шевйотових штанів, ні велосипеда, ні гармошки, та й взагалі був шмаркач, а не перубійко, то тільки назерці ходив за нею від клубу та з плоту дивився, як вона цілується з черговим джигуном. Серце моє в такі хвилини розривалося з розпуки, і я, обіруч, ледве втримував його в грудях. І все ж лиха доля мене не обминула. Першого шкільного дня я закохався. Нас, вбраних і підстрижених, наче кущі жовтої акації, вздовж Ерійського бульвару, нанизали на довгу, виструнену шерегу та залишили сохнути на подвір'ї школи. Відтак, з поміж учительського гурту, виступив директор і почав промовляти схвильоване першоверисневе слово. Слухаючи директора, я забував, що культяпки моїх рук. Смішно виштиркується з куцих рукавів позаторік купленого матір'ю на виріст бавовняного костюма, а піджака лищать і дражнять очі соняшними зайчиками, а комірець праної, перепраної бавовняної сирочки задрикувато стовбурчиться, змагаючись із носками білих, наквацьованих розведеним зубним порошком парусинових черевиків, що їх дозволив одягти на шкільний першодень дядько Денис. Так соняшно висвітлювало все довкола директорова мова. І коли він прибився до берега, я перший заляскав у долоні та аплодував, аж поки вони не здерев'яніли. Потім наперед вийшла дівчина. Я одразу впізнав її. Дівчину з відривного настінного календаря що вже було закохався в неї років зодва тому і радісно зателенька калабінно головим дзвоном. Це була вона. В коричневій шкільній формі, з яскраво-білим фартушком, на якому червонів комсомольський значок, з двома кісками, що в них було вплетено по блакитному банту, з високим чолом над скельцями окулярів, крізь які серйозно і розумно дивилися великі очі, схожі на чітко виведені п'ятірки за поведінку в класному журналі. Я полюбив її давно, відколи побачив на першовересневому листочкові настінного календаря в тіченій кімнаті, та потайки вирвав той листочок, хоч була ще середина літа. Я довго борів його, закладуючи між сторінок улюблених книжок, та так і здав з якоїсь книжкою до бібліотеки, і вже не міг знайти, хоч перегортав трохи не всю Пакульську книгозбірню. Зараз мені здавалося, що там, на шляху між Пакулем та Ирієм, коли я мчав на вдогінці, за осатанілою манькою, серце віщувало мені. Вирії ти зустрінеш її, дівчину з календаря. Серце казало правду. Я взявся обіруч за край неба і прихилив небо до її ніг, взутих у чорні лаковині туфельки. Я відгорнув левке передосіння хморовиння, і сонце зернуло її у позолотивши киснеки та оправу окулярів. Але вона нічого того не завважила, а, надзвонившись, віддала вчительці дзвоника, стала в шерегу 9-го А класу, і аківці, перші, під тріумфуючий грім оркестру, бадьоро покрокували до дверей школи. Після першого уроку продовж якого мене судомило від глибоких почувань, я метнувся до 9-го А, буцім попросити крейди, та й остовпів з подиву. Їх було тут десятків зо два, дівчат з першовересневого календарного листочка, у шкільних формах, з комсомольськими значками на білих, старанно випрасуваних фартушках, в окулярах, крізь які світили сині, під колір блакитних кісників строгомудрі очі споконвічних відмінниць У років зодо стояв я стовпом біля дошки І вчителі вішали на мене замість підставки Таблиці відмінювання дієслів Та географічні карти Але таки прийшов до пам'яті І поплентався з класу плекаючи в душі надію На зустріч із своїм коханням А в неділю Дід Євраз повернув аванс за корову Маньку, і мати на радощах купила мені лижного костюма та грубо шкірі шкарбани з лескучими металевими блямбами.